Sasa sabah na dakika 21 Radio Sangani Rompensums, ngelisaji hujambo na karibu katika taarifa ya habari Wafugaji wanywa nyama wengi hu amua kuwa uza Sokoni mukoani ni Sababu ni yakulisha mifugo zizini Ajuza Jean-Claude Baruchonayo, gavana wa hu. Asasi ya kina mama, waliorejea kutoka uhamishoni ya Frabu Inautaka utawala kwa shawakimbizu wakimbizi wanaorejea Kuhusu matumizi ya misada wanayopewa Na wingo wafungwa unayafanya una mahabusu en dan naupokeagi. je naar de andere kant inautetea de wereld. Je moet naar de andere kant van de wereld. Je moet naar de andere na van de wereld. Je moet naar de andere kant Mimi ni wereld. Je moet naar de andere kant van de wereld. Je Karibu, Haki mama viongozi wa sekta mbalimbali wana wajibu mkubwa wana wajibu mkubwa katika kupambana na rushwa nchini Burundi. Maoni ya mtaalamu Aliyebobea katika masuala ya kupambana na rushwa katika mafunzo na, ya kihamasa ya kuona ubongo, akina mama wanaotetea haki zabini. Adam binadamu kuhusiana ya yakupambana na rushwa. Baadi ya washiriki, wanaamini kuwa hamasahizo zitawasaidia kupambana dhidi ya mulungula mahala pakazi lakini pia kwenye ujirani, jamarivya nengenda kumana na maelezo zaidi. Katika mafunzo hayo yalioandaliwa kwa kinamama hao waliobobea kwa gutetea hakiza abidandam Mafunzo yaliokuwa na madumuni ya kuafundisha jisi ya kuebukana na kura na kupokea murungula Jivenare kwizera Mutalam katika vita ya kupiga marufuku ruswa inchini burundi Katika mafunzo aliotowa alifahamisha kwamba mchango wakina mama ni mukubwa kwa gutokomeza ruswa gutokana na jisi Kina mama wanazokuwa na uzoefu kwa gutatua migogoro mbalimbali inadhilika ndani ya jamii. Aidha mtaalamu huyo kwamba kina mama wanapofika madarakaani huwa wagitumia marifa ya kijamii kama mufano wa kuwawezesha katika jitihada za kupiga marufuku murungura katika taasisi tofauti za serikali. Francine ndu ima na mmoja wakina mama waliopewa mafunzo hayo Alifahamisha kwa amba yata musaidia virizo kwa kutopokea au Kujihusisha na vitendo za murungula Alifahamisha kuwa itakuwa ni haki yaki Nyakati ambapo atakuwa nania ya kuitaji uduma mbalimbali mbali, ambazo ni haki yaki Haida mama huyo alipata na fasi ya kutolea wito kina mama wengine ambao huwa Wakijihusisha na vitendo za akula ruswa Kupadili muenendo kutoka na ajisi mchango Kina mama ni muno kwa kukomesha vitendo hivyo potovu Kwa upande wa Godelieve ndabagoye Kina mama anayepigania haki za binada mkwani changuzo Alifamisha kuwa mafundisho hayo yaliopewa Yali musaidia kutambua umuhimu na dosari Zinazosabishwa na vitendo vya kula ruswa Aida kina mama huyo alifamisha kuwa Bada ya kupewa marifa hayo Itakuwa ni vigumu kwake kutowa ruswa Ayo kupokea ruswa Kutokana na gc vitendo vya ruswa vinaweza Uweza vikangamiza maisha ya binadamu. Katika lengo la gupiga marufuku nchini burundi vitendo za ruswa katika tasisi za selekari. Kinamama hao wanatolea wito Kina mama wengine walioko katika ngazi tofauti za selekari. Kudiririsha mwenendo sahihi kwa kwasota kidole watu wote wene mwenendo wakupokea ruswa na kutumia sivyo ndivyo mari za selekari. Jamari fyane kuma na Shukrani sana. Asasi ya Frabu ya wanawake waliorejea kutoka ukimbizini linaomba uh, inaomba wakimbizi wanaorejea kwa uh, kwa masishwa. kusu matumizi ya msaada wanaopewa mara wanaporejea makao ili kujiendeleza zaidi. Ombi la Godeliev manirakiza mwakilishu asasiyo baada ya kugundua kuwa baadi ya wakimbisi oleorejelea tarafani busoni mkua kirundo walitumia vibaya misada waliopewa. Anajusa kuwa kando ya matumizma baya msada wenyewe hautoshi akina mama wa vijijini wanajuza kufurahia kuwepo kwa vyama vya ushirika vinavyo amu, uh, vinavyo maarifu mwanamama kujiendeleza kupitia kazi zinazo zinazozalisha pesa endapo hubanwa na kazi za nyumbani mara nyingi venuste ndui Mana, Shauri wa Gava na husika na maendeleo mkoa wa kyanza anajuza kupokea vema namna akina mama wa vijijini wanavyoelewa kuwa wana wajibu mkubwa chemchango wa maendeleo Leo ya familia na maendeleo de Leo ya taifa. Idadi za mahabusu mkua ningozi zinalifanya jela kugia hadi kutapika. Yani wafungwa 130 kwa 30 walio kuwa wakitakiwa. Baadi ya walio achuwa huru siku cha achezilizo pita. Wanajuza kuwa watu wanaofungiwa kwenye jengo hilo hujekuta kwenye shida mbalimbali, wanaogopa Wanaugopa kupato na marathi tola tola. Jamari mbani. Shimiri mana kiongozi wa sasin habariza inayotetea haki za wafungwa. Anajuza kuwa tayari kuzungumza na muendesha mashitaka ili kutafuta suluhisho thabiti. Uongozi wa mkoa Karusi unasema kuwa na wasiwasi wa vifo vya uh, au tabia za utupaji watoto uh, vinavyofanywa na wazazi wanaojifungua. Governor anaeleza tabia hiyo kubainika mara kwa mara katika kona tofauti za mkoa huo. Bi Karin Karini Mbarushimana alitamka hayo jana jumatano katika maadhimisho ya kifo chamo na mfal meluiru wagasore. Anawataka viongozi wa vijiji na vitongoji kufuatilia kwa ukaribu wanawake na wasichana wajewazito wakazi wa maeneo yao. Polisi na utawala wanathibitisha idadi katha za wanawake na wasichana. Kokamatwa kwa tuhuma za mauaji, kuatupa watoto wanawajifungua au makosa ya kuporomosha mimba. Ni habari ya Bless Pascal Kararumie inaosoma studio inayosoma studio ni kumradi na Moize Misago. Wana kuporomoa mimba au kwa watoto wale jifungua tarafani bwenyu zimkwani Karusinyo 4 na mwezi wa 9 kama ilivyofahamishwa katika mikutano ya usalama kituo kinachojihusisha na masuala ya kijamii pamoja na katibu tarafi abu genyuzi jacque muchewintore wanakiri kwamba kina mama wawili walikamatwa na kuwa watafikishwa mbele avyombo vyombo vya dola Kalinimbarushi mana gavana mkoa Karusi anasema kuwa na hofu na tabia ya kina mama ya kuporomoa mimba au kwa tupo watoto walijifungua na wengine kufikia hata kuanyonga hofu hiyo gavana mkoa Karusi alidhihirisha Jumatano hii wakati wa sherehe za kumbukumbu ya miaka 60 akimalizia maisha shujaa wa uhuru wa Burundi kiongozi wa mkoa anawataka viongozi wa serikali zashina kufuatilia kwa karibu kina mama na mabinti wajawazito jazawito yao ni wale ambao Wamiacho na ume zao, kama anavyozidi kusema gavana Kalini mbaru shimana, anaomba wanaotenda visa hivyo Wakamatwe na wadhibiu kwa mojibu wa sheria ili kutokomeza tabia hiyo Isanganiro Sasa baanareka 29 karika studio za radio Isanganiro Hii ni tarifa ya habari Wafanya biyashara walio wakitumikia soko ni Kamenge na kuamia kwenye uwanja ulio karibu ya Youth Center Kamenge kata songa wanadai kupata asara katika shoguli zao. Wanaileza kuwa na wasuasi ya bida zao kuharibika vipindi hivi vina vyo karibia msimu amvua. Wanawataka wahusika kuwahi kuwarudisha kwenye soko walikokuwa wakiendeshea biashara zao kwa imani kuwa kazi za ukarabati zili tamatika Baadhi ya wafugaji wa tarafa na mkoa Muinga wanadai kusumbuka katika kujilisha mifugo yao zizini huku sheria ya ufugaji inayoeagiza ufugaji ikiwa ilianza kutekelezwa tarehe 4 Oktoba mwaka huu Gavana Muinga anajuza kuwa wafugaji wanyama wengi wako wanatumia mfumo wa kuwauza Jean-Claude Debarutwa nayo anabaini kutokopuepo wafugaji wanaotorosha mifugo yao kwenda nchi kufuatia sheria hiyo ni habari ya chama rivi yanengeenda kumaana kwako na Romwald niyo ya bivuze baadhi bavugaji wa mkoa wa Muinga wanaweza kupata adha ya ufugaji siku hizi Jean Francoise Bangilinama mkazi wa kijiji Kinyotata rafani Muinga anaweza kuwa Licha ya kuhishi mshiria hiyo inamuia vigumu kuhitekeleza kikamilifu. Kwa upande wake, ni nishida kulisha mifugo nyumbani, akihofia kutoweka kwake na kusistiza kwamba kupata nyasi zinazo tosha kuna itaji halama kubwa. Mbali na huyo, mufugaji mwingine anayishi katika maineo hayo anafamisha kuwa alitanguliza kupandikiza nyasi lakini shamba zima linaerekea kumarizika. Stani ya kizumu kama anafichua kwamba mtu alie na ngome kumi hawezi kwa toshileza akiwalisha zizini Licha ya hayo, governor mkua muyinga analiza kuwepo waliotangulia kulisha mifugo nyumbani hata kabla ya shiria kutungwa lakini kuwa inatekezo taratibu Jean-Crode Claude Barutukanayo anasema kuwa na matumaini kwamba siku chache zijazo itatekezo kikamilifu Akitilia mukazo kuwa wafugaji wa miranza kutambua umuhimu wa kufuga ngombe wa chache lakini wazu hapa natoa mfano wa naouza watano na kununua wawili wakati kuna wafugaji wanaoamua kupeleka mifugo nje ya inchi, nchi gavana Baratwanayo analiza badala yake kuwa wapo wanao toka katika mikoa mingine na kuwauza mkoani mwake sheria ya kulisha mifugo zizini imeanza kutekelezwa tarehe 4 Oktoba mwaka huu miaka mitatu baada ya kusainiwa na Rais wa ya Burundi habari za kimataifa Nairobi, Raisi wa Kenya Uhuru Kenyata natarajiwa kukutana na mwenyeju wake Joe Biden wa Amerikani. Kwenye ikulu ya White House, kujadiliana kuhusu maswala mbalimbali. mbali. Raisi Kenyata anakuwa rais wa kwanza wa Afrika kukutana na kiongozi huyo wa Marekani. Na ikulu ya Marekani imesema maraisi hawa wili watazungumzia namna ya kuimarisha usiano kati ya Marekani na Kenya. Lakini pia umuhimu wa uwazi kuhusu mifumo ya feather kitaifa na kimataifa. Ajenda ya mkutano huo imewe wazi saa chache kabla ya mkutano huo na hii inakuja baada ya uchunguzi wa nyaraka za Pandora kubaini kuwa familia ya Raisi Kenyata imeifadhi mali za siri za thamani ya dola milioni therathini. Maraisi hawa wili pia watazungumzia kuhusu juhudi za kulinda na kuhishimu demokrasia na haki za bin Adam kwenye ukanda wa pembe ya Afrika Hasa Ethiopia namna mna ya kuimarisha uchumi na kupambana na mabadiliko ya tabia ya inchi Abari hii ni kwa mugi mwa RFI kiswahili Hatimaye Kongsberg Inchi Norway mtu aliekuwa amejihami kwa mishale amewashambulia na kuwa watu watano na kuwa jeruhi wengine wawili katika mji wa Kongsberg kusini magharibi mwa inchi hiyo Moja wa waliojeruhiwa ni afisa wa polisi. Polisi wanasema mshukiwa mwenye umre wa mnyaka 37 amekamatwa. Lakini lengo la shambulizi hilo. Halijabainika. nika. Ripoti zaidi zinasema mshukiwa huyo alikuwa anatembea kwenye maji na uh, kwenye mngi wa Konktsberg uh, kiwa shamblia watu. Shamblia haji uh, nasemekana kufanya Tukio Hilo dani ya duka la jumla la COP Extra iliopo upando wa Konktsberg magharibi. Polisi wanaamini alitekeleza uh, shambulio hilo peke yake na watachunguza ikiwa nikitendo cha ugaidi msemaji wa polisi alisema. Habari hii pia ni kwa mwujibu wa RFI kiswahili. Na saa saba na daika 35 katika studio za radio isanganiru mpenze msekili zaaji mwisho wa tarifa ya habari mchana huu. Asante kwa kuwa nasi, tukutakie mchana muema.